În Domnului. Legendă biblică. La sfârșitul zilei sabatului, pe când se lumina de ziua, Maria Magdalena, împreună cu Maria, mama lui Iacov, și cu alte femei, s-au dus la mormântul lui Isus. Luaseră mire să ungă cu ele trupul Domnului. Cum știau că mormântul fusese astupat cu o piatră mare, se întrebau îngrijorate cine are să o urmească din loc, să poată intra înăuntru. Maria și celelalte femei, care mergeau împreună cu ea, au luat-o înainte, nerăbdătoare să ajungă mai repede. Iar Maria Magdalena a rămas în urma lor, gândindu-se cu jale la patimile pe care le îndurase Isus la moartea lui chinuită. Și iată că pe când se coborau ele, s-a făcut un mare cu tremur de pământ. Un înger al Domnului s-a pogorât din cer și a venit de-a prăvălit piatra de la ușa mormântului, apoi s-a așezat pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui era albă ca zăpada. La vederea lui, străgerii care păzeau mormântul au început să tremure de frică și au căzut la pământ nemișcați. Ca niște morți. Când au ajuns femeile la locul unde fusese mormântat Isus, și când și-au ridicat ochii, au văzut că piatra fusese prăvălită. Foarte mirate că mormântul era deschis, au intrat înăuntru și au văzut îngerul care li s-a arătat sub înfățișarea unui tinerel, purtând un veșnic alb. Îngrozite, femeile au căzut cu fața la pământ înaintea lui. Văzându-le înspăimântate, Îngerul le a vorbit și le-a zis: Nu vă temeți, că știu că voi îl căutați pe Isus, care a fost răstignit. Pentru cel căutați între cei morți, pe cel ce este viu, nu este aici. Am viat, precum a spus. Aduceți-vă aminte când vă zicea că Fiul Omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit, iar în a treia zi să învie. Femeile și-au adus atunci aminte de ce le spusese Domnul Isus, dar nu spuneau nimic căci le pierise graiul de groaza cele cu cuprinsese. Apoi, pentru că ele tot nu-și veneau în fire din spaimă și din uimirea ce le stăpânea, le-a îndemnat. Veniți să vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă să le spuneți ucenicilor săi și lui Petru că a înviat dintre cei morți. Iată că El merge înaintea voastră, în Galileea. Acolo îl veți vedea. Dar ele nu au mai așteptat să-și termine vorba. Și-au ieșit afară din mormânt și-au rupt-o la fugă, cu tremurându-se de spaimă. Dar, pe măsură ce se îndepărtau de locul unde fusese depus trupul lui Isus, înțelegeau tot mai limpede ce se întâmplase. Isus... Înviase cu adevărat din morți Așa cum făgăduise Și ele nu crezuseră De aceea mormântul era gol Și în sufletele lor Încetul cu încetul bucuria Luă locul groazei de mai înainte Cum mergeau ele cu pas întins Vedea de vestea apostolilor Așa cum le poruncise îngerul Odată Le-a întâmpinat Isus și le-a zis Bucurați-vă ele s-au oprit, i-au cuprins picioarele și i s-au închinat. Nu vă temeți!" le-a îndemnat Domnul. Duceți-vă și spuneți-le fraților mei să meargă în Galileea. Acolo mă vor vedea." La urmă a ajuns și Maria Magdalena la mormânt și a văzut cu imire că mormântul fusese deschis. Neștiind ce se întâmpla, s-a intrat. Și n-a găsit cât fâșile de pânză în care fusese îngălit trupul lui Isus aruncate pe jos și nici urmă de trupul Domnului. Maria Magdalena s-a gândit că potrivnicii lui nu își împăcaseră ura nici acum după ce îl văzuseră mort și că veniseră să-i fure trupul ca ultimă răzbunare împotriva lui. A ieșit afară și s-a grăbit să meargă să le ducă vestea ucenicilor. Când femeile ce ajunseseră primele la mormânt sau au dus să le povestească ucenicilor, ce li se întâmplase? I-au găsit pe apostoli și pe ucenici plângând moartea lui Isus și tânguindu-se. Au început să le povestească că găsiseră mormântul gol și că Iisus înviase, dar ei se uitau la ele ca la unele care au văzut sărăvedenii și li se părea că tot ce povesteau erau niște basme. Zadarnic se jurau ele că l-au văzut cu ochii lor și că i-au cuprins picioarele cu mâinile lor. Ei dădeau din cap neîncrezător și nu voiau să le ia vorbele în seamă. Iată când în urma lor a venit alergând Maria Magdalena, care s-a apropiat de Petru și de Ioan și le-a spus, L-au luat pe Domnul Isus din mormânt și nu știu unde l-au pus. Auzind lucrul acesta, Petru și Ioan au pornit-o fugă spre locul unde era mormântul. Au alergat amândoi cât îi țineau puterile, dar Ioan a ajuns înaintea lui Petru. A ajuns la mormânt, s-a plecat ca să se uite înăuntru și a văzut fușile de pânză pe jos, dar n-a intrat înăuntru. A văzut și el fâșiile de pânză pe pământ, dar tot nu i-a venit să creadă că Isus înviase. A ieșit din mormânt și s-a întors acasă cu Ioan, mirat tare de cele întâmplate. După ce le-a le dat de veste ucenicilor că trupul lui Isus era de negăsit, Maria Magdalena s-a întors la mormântul gol și a așezut jos plângând amarnic de supărare. Când și-a potolit plânsul și s-a uitat înapoi în mormânt, a văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde fusese culcat trupul Iisus Unul la cap și altul la picioare Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? Pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus Le-a răspuns ea cu greutate printre suspine După ce a zis aceste vorbe s-a întors Și l-a văzut pe Iisus stând în picioare înaintea ei dar nu l-a recunoscut. Femeie, a întrebat-o și Isus, de ce plângi, pe cine cauți? Domnule, a zis ea către Isus, crezând că este grădinarul care venise să îngrijească grădina. Dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau, Marie, i-a zis atunci Isus. Ea a ridicat. Ochii către cel care -i vorbea și l-a privit cu oare aminte. Apoi, fața ei s-a luminat de bucurie și a strigat: Rabuni, du-te la frații mei! i-a poruncit Isus și spune-le că mă sui la tatăl meu și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Și ea s-a dus de îndată să le spună ucenicilor dar când le-a dat de știre că este viu și că l-a văzut cu ochii ei, n-au vrut nici în ruptul capului Socrat. Ați ascultat Învierea Domnului. Adaptare de Simona și Dan Vasiliu după o legendă biblică. În lectura actorului, George Ivașcu.